Не знаю, по-хазяйському воно чи ні, але немає іншого виходу. Ми в наших виробах ризикувати не можемо. З книгами так само. Погортаю десять, прочитаю одну чи дві. Найкращі, нечемно перебив я. Найкращі, спокійно відповів чоловік з четвертого ряду так ми і розмовляли. Всі присутні достеменно знали, чим я займаюся, а я куди менше знав про подробиці їхньої праці. Може через те ми більше розмовляли про літературу. Що було незвичним? Робітники не просили написати книги саме про них. Дивно, бо завжди міліціонери просять писати про міліцію, «Лісоруби про лісорубів», а тут просили написати правду, аби про життя, про те, що діється в ньому, про те, як змінюється навколишній світ, і про гринівку, про пам'ять. Заохочені Анатолієм Георгієвичем Годиком, люди на заводі щиро і щедро приймали до серця Трагічно і прекрасно в героїзмі своєму історію спаленого села. Зацікавились моєю пропозицією про пошуки партизанських архівів. А я вірші читав старі, нові, всякі, відчуваючи, що слухають уважно і доброзичливо. І то було не моїм авторитетом, а було авторитетом поезії. Ті вірили поетові, мені. Звідки їм було знати, що за людина я? Добра чи зла? Неспокійна чи лагідна? Авторитет мій, авторитет моєї совісті починався від книг. Навіть не від моїх, хто зна звідки? Від слова про ігорів похід? Чи від сковороди? чи від Шевченка, чи від учора дочитаної книги, від Шолохова, від Гончара, від Симонова. Я їм розповідав і про Григорія Федоровича Чайку, найстарішого з майстрів нашої поезії, найзаслуженішого і найбільш авторитетного. Як він працює. Скільки разів я слухав його ненав'язливі монологи про самовимогливість, і скільки разів переконувався у тій вимогливості, читаючи вірші Чайки. Як той літній чоловік, відзначений уже всіма можливими преміями та нагородами, ревно ставиться до слова, не дозволяючи собі ні секунди полегшення, ні миті зниження критеріїв. Поезія, що читатиметься при комунізмі, Має бути досконалою, мов, кристал. Говорили й про це. Запитували про все. Навіть про Миколу Гулька, сусіда мого питали. Він побував тут. Судячи з переказу, розповідав щось дуже красиве. Довелось мені говорити й про нього. Хоч то не просто вгадувати Миколи Нівчинки наперед, тим більше пояснювати їх. Бажання не мав та мусив. Перед виступом Миколу повели цихами. І він урочистий, переповнений своїми знаннями і історичною традицією, що її, на власну думку, випликав у собі, ішов, шов позираючи наверстати. Микола Гулько дуже любив народ. І йому бувало прикро, що народ не всюди знає про те, як він, Микола, його любить. «Боже, поможи!» – казав Микола в цихах. «Боже, вам поможи!» – і кланявся електронікам. На нього находила часом благословенна патріархальність, коли народ здавався Миколі осиротілим без його Миколиних ніжностей. І тоді Микола звертав народ обличчям до маловідомих йому предківських звичаїв –